Velkommen til Superkulturpodcasten afsnit 99,9. Et retteblad til afsnit 99. Vores Twitter-ven også kendt som Prebski, har påpeget, at jeg er kommet til at kalde hovedpersonen i Hobbiten Frodo, selvom jeg jo egentlig godt ved, at han hedder Bilbo. Så her vil jeg indtale navnet Bilbo en 20-30 gange, så I selv kan forestille jer, at jeg siger Bilbo i stedet for Frodo i det enkelige afsnit, for jeg gider ikke sidde og redigere det ind om igen. Bilbo. Bilbo. Bilbo. Bilbo. Bilbo. Bilbo. Bilbo. Bilbo. Bilbo. Bilbo. Bilbo. Bilbo. Bilbo. Bilbo. Bilbao Bilbao Bilbao Tipo Bilbao Bilbao Bilbao Bilbao Bilbao Bilbao Bilbao Bilbao Bilbao Bilbao Bilbao Bilbao Bilbao